Det var en gång en mycket god man som hette Ali. Han bodde i Bagdad där han hade ett tårtbageri. Han gjorde fantastiska tårtor, arbetade flitigt och sparade alla pengar han tjänade. Varje månad la han ett guldmynt i en gammal olivburk. Han gjorde detta i många, många år och en dag när han blivit gammal insåg han att han kunde pensionera sig. Så han tog några guldmynt från burken och bestämde sig för att göra en lång resa jorden runt. Men innan han for tog han med sig olivburken till sin vän Hussein och sa Hussein, jag ska ut och resa och vill att du tar hand om den här olivburken åt mig. Hussein samtyckte och ställde olivburken på en hylla. Fem år gick och Hussein glömde bort olivburken. Tills en dag då hans fru behövde oliver och bad Hussein att skaffa dem. Han var en mycket lat man och ville inte gå till marknaden så han bestämde sig för att ta några oliver från burken som Ali lämnat honom. Men när Hussein öppnade burken var den givetvis full av guld. Hussein tog guldet och begravde det i sin trädgård. Sen tog han några oliver, fyllde burken med dem och ställde tillbaka den på hyllan. Men en vecka senare återvände Ali från sin resa. Han gick hem till Hussein och bad om sin olivburk. Hussein gav honom burken, men den var full av oliver. Var är mitt guld? Frågade Ali upprörd. Hussein svarade, vilket guld? Du lämnade en olivburk till mig och jag ger dig olivburken tillbaka. Ali gick raka vägen till stadsdomaren och bad honom lösa tvisten. Men domaren sa, Du kan inte bevisa att det var guld i burken. Hur ska jag kunna tro på dig? Upprörd bestämde sig Ali för att gå till sultanen, som var känd som en vis och rättvis man. Sultanen kunde inte komma på någon lösning på problemet, så han bad Ali att ge honom en dag att nå ett beslut. Ali samtyckte och gick tillbaka hem. Sultanen undrade vad folket i staden sa om tvisten. Så han förklädde sig och vandrade runt stadens gator för att höra folkets skvallra. En del sa att Hussein var en tjuv, medan andra tyckte att Ali var förvirrad efter sin resa. Sultanen var på väg att gå hem utan en lösning på problemet när han såg några barn som lekte en lek om fallet. En pojke låtsades vara Hussein, en annan låtsades vara Ali och ytterligare en låtsades vara domaren. Sultanen såg på en stund, imponerades av pojkdomaren och bad pojken komma till palatset nästa dag. Nästa dag samlade sultanen Hussein, Ali, pojkdomaren och olivburken i palatset- med en stor publik. Så sa sultanen till pojken. Igår såg jag dig leka med dina vänner, och du var domare. Jag tyckte att du var en mycket bra domare, så du ska döma detta fall nu. Pojken var nervös, men lydde sultanen. Hussein, sa pojken- – Lämnade Ali olivburken hos dig? – Ja, svarade Hussein. – När lämnade han olivburken hos dig, Hussein? – Frågade pojken. – För fem år sedan, svarade Hussein. Pojken fortsatte och sa – Öppnade du burken och smakade på en oliv? – Nej, svarade Hussein. Så vände sig pojken till Ali och sa – Ge mig en oliv. Så Ali öppnade burken och gav pojken några oliver. Pojken åt några. De här oliverna är utsökta, sa han. Jag finner det mycket otroligt att de är fem år gamla. Då insåg alla att Hussein hade ljugit och stulit guldet. Ali var mycket glad att få sitt guld tillbaka men ledsen för att hans vän hade försökt lura honom. Pojken blev kvar som statsdomare i många, många år och var alltid en rättvis och ärlig domare. Slut!